Bújdokrém Besorolása 4 osztály A bújdokrémet, ezt a véletlen keresztezésből létrejött fajt egy Finance Fletcher nevű óvilágbeli bűnöző juttatta el Észak-Amerikába. Fletcher, aki tiltott tárgyakkal és varázslényekkel kereskedett, egy illegálisan tartott szemiflást akart a tengeren túra csempészni hogy ott láthatatlanná tévő köpenyek előállításával próbálkozzon. A szemiflázs a hajón kiszabadult és párosodott egy potyautas padlás szellemmel. A megszületett kölykök partra szöktek, amikor a hajó kikötött, és bevették magukat a Massachusetts-i erdőkbe. Utódaig, mindmáig a régiót lakják. A bujdokrém éjszakai állat és képes láthatatlanná válni. Megfigyelők leírása szerint termetes, ezüstös szőrű lény leginkább sovány medvére hasonlít. Kedvenc prédája az ember, ami a magizológusok elmélete szerint arra vezethető vissza, hogy Phineas Fletcher igen kegyetlenül bánta a birtokába került szerencsétlen állatokkal.